Într-un ținut îndepărtat, trăia o familie foarte fericită. Părinții aveau o singură fetiță, care se numea Cosina. În toată casa nu se auzea decât glasul ei. Era plină de farmec și voioșie. Tatăl și mama învățau tot felul de lucruri frumoase. Cum să se poarte, ce trebuie și ce nu trebuie să facă, să fie bună și cinstită, să nu bată copiii, să nu strice jucăriile, să nu rupă florile și multe, multe altele. Fetița i-a ascultat, dar nu prea băga în cap ce spuneau părinții. Când se făcu mai mare, părinții o învățară să nu se îndepărteze de casă. Dar fetița tot nu da ascultare. Ea pleca de acasă cât mai departe și se întorcea tocmai seara târziu. Mama și tatăl o dojeneau, dar ea nu lua nimic în seamă. Într-o zi, tatăl, fiind îngrijorat, îi zise, Cosina, fata mea, nu te avem decât pe tine. Toată bucuria și fericirea vieții noastre ești tu. Te-ai făcut mare și trebuie să iei aminte ce-ți spunem noi. În viață nu este bine să faci numai ce vrei tu. Dar Cosina asculta și se gândea în altă parte. Tatăl stăruia mai mult, doar, doar o înțelege, așa credea. Dar Cosina pasă mi parcă nu era acolo. Bunul ei tată continua să-i atragă atenția, dar vorbele lui părintești nu se prindeau de ea. Cosina. Să nu calce piciorul tău în împărăția omului rău, care putere vrăjită. Preface ființele omenești în păsări cu împățișare urâtă. Dacă te oprinde că-i calci hotarul, e vai de tine. Cosina nu voia să audă, dar ca să-i facă pe plac tatălui, îi răspundea: Bine, tată, n-am să merg în împărăția omului rău. Într-o zi de mai, când Cosina împlinea 12 ani, părinții au sărbătorit-o cu totul deosebit. Au invitat fete și băieți de vârsta ei din toate împrejurimile. Cosine nu îi lipsea nimic. Avea ochii frumoase și pantofi noi, mâncăruri bune, prăjituri, jucării, tot ce poftea ei. Cosina se născuse în gărșucă. Fetele și băieții veseli au făcut tot felul de jocuri tinerești, dar. Când se termina servarea, o sina iute pe calul alb ca pana de lebădă și ieși să se plimbe. uitase de sfatul pe care îl dăduse tatăl său, fără să se gândească o clipă ce rău îi se poate întâmpla, fără să spună nimănui, părăsi curtea părintească și merse, merse, cale lungă fără gând de întoarcere acasă, fără să știe ajunse și călcă, pe hotarul omului rău, cu putere vrăjită de a preface orice ființă omenească în pasăre cu împățișare urâtă. Nu știa unde se află și cât de departe era de casă. Acolo însă văzu numai ruine și auzi numai țipete înfiorătoare venind din în întuneric. Calul înainta greu, Sforă și de asemenea de neliniște și obosea. Todată, cosina trăsării. Un glas docit care venea parcă din fundul pământului, îi spuse, ce cauți aici pe tărâmul meu, cosina? Nu știi că cine ajunge aici, nu mai pleacă? Abia atunci, fata și-a dus aminte de vorbele tatălui său. Un fier roșu simțit inimă. Nu mai putea scoate o vorbă. Își dădea seama că se află în împărăția omului rău. Dar, până la urmă, tot vorbi. Ce vrei de la mine, om rău? Omul rău pufni într-un râspat și obiță. Tatăl tău nu te-a povățuit să nu-mi calci hotarul, că despre mine a aflat el? Au mai călcat pe aici alte rubedeni de ale lui și nu s a mai întors niciodată, spuse el și râse iarăși patșucuritorul. Ba, știam despre răutatea ta, dar n-am crezut. Om rău, dăm drumul să plec, că n-am să mai calc niciodată vorba tatălui meu. Dar omul rău se făcu că nici nu aude, râse din nou hotărugit. Nu mă lași? Bine, lasă că ți-arăt eu. Și ați se aminte pentru prima dată cu îngrijorare Că o așteaptă părinții ei Care o iubeau atât de mult Cosina și îndemnă calul Să o ia din loc să fugă Îi dădu pinteni. Cu disperare calul ei alb fugea Desfăriau copitele printre ruine Sărea peste gropi Cosina era aprinsă toată Era numai foc Părul ei negru flutura în vânt Veșmintele ei roze de culoarea trandafirului de mai Erau acum sfârșiate toate Calul fugea pe viață și pe moarte dar când s-ajungă la ieșirea din hotarul omului rău auzi din nou râsul patjocoritor al acestuia Cosina credea că scăpase dar iată calul se împiedică și căzu mai vedea și nu se mai auzea nimic. Nu erau nici măcar stele. Cerul parcă era de smoală. Doar câte o limbă de foc se mai zărea pe cer. Parcă își revărsa răzbunarea pe împărăția nelegiuitului om rău. Fata auzi aproape de ea pe omul rău vorbindu-i. Credeai că ai să-mi scapi porumbițul? Și presni din biciul său vrăjit. Todată, în locul fetei frumoase cu ochi de afine Și cosițile capana corbului, răsărit ca din pământ O jalnică pasăre cu pene cenușii. Omul rău râdea cu gura până la brechi. Ha, ha, ha, ha. către cusina. Acum poți să pleci așa cum ești dacă poftești. Nu mai avea grai omenesc. Când văzun ce Han ajunsese, din pricină că n-a dat ascultare celor spuse de părinții ei, de durere nu putea nici să plângă, doar se băita. Ai să pleci, zise din nou omul rău, dar când o-i vrea eu, mai întâi cinci ani să stai aici, în împărăția mea. Și pe urmă te vei duce unde vei vedea cu ochii, dar tot ca pasăre te las. O pasăre ca tine care să se vaide, mai lipsea. lipseat. gândea tot ca un om, dar nu mai avea grai omenesc. Se văita, se văita de se cutremurau ruinele din părăția omului rău. Fiindcă te vaeţi mereu și spui nu mai au, am să te numesc în loc de cosina, cea frumoasă cum erai, cuveaua urâtă. Neamul tău ți-l blestem să-și găsească loc numai printre ruine. Cosina acum cuvea fugi și se ascunse cât mai adânc în întuneric. Uitați-mi să vă spun că omul rău nu avea putere vrăjită decât asupra oamenilor. În timpul acesta, calul cosinei, cel alb ca pana de lepădă, trecuse peste hotarul omului rău. Părinții cosinei, cum îl văzură în ce hal era, își dă dură seama ce se întâmplase cu singura lor fiică. Așteptară zile, nopți, săptămâni, luni, ani. Cosina nu se mai întoarse niciodată din împărăția. De durere, după trei ani de așteptare, Ori întâi tatăl Cosinei, apoi mama sa. Casa rămăsese singură și pustie, Vântul începă curând să șuire prin hornuri, Prin urșii ferestre. Calul Cosinei, cel alb ca pană de levă. De trist ce era, nu mai mânca, nu mai dormea, tângea mereu după stăpună. Curând se el. Toată lumea era mâniată de cele întâmplate, de fără de legile omului rău care își bătea joc de oameni. Vestea despre cosina îi îndureră pe toți, copiii plânseră când aflară, dar nici unul nu mai ne socotea vorbele părinților. S-au pus oamenii pe gânduri, cum să scape de omul rău. Trecu o vreme și-i venirea de hack. Mai mulți oameni se strânseră și găsiră cale, știind că omul rău, nu avea putere decât asupra oamenilor, se îmbrăcăară toți în piei de animale, se înarmară până în dinți și se duseră drept în împărăția omului rău. Când-i văzu, omul rău plesnit de ciudă, rămânând pradă corpilor. De bucurie oamenii prinse la petrece. În locul ruinelor și al grămezelor de gumai, au ridicat grădini înfloritoare, sădite de mâinile lor harnice. Împărăția oamenilor buni s-a întins până departe. Cosina s-a întors și acasă, dar rămase tot cu cuvea, prinsă de vrăjile omului rău. A stat Cosina și s-a văitat, Săptămâni și luni, Fără să iasă dintre ruinele casei lor. Când se gândea, cât de fericită fusese, Cât o iubeau părinții ei, Și cum a nesocotit povețele lor, O apuca din nou jala și se văita, lacrim nu mai avea de durere. De atunci, Cosina se ascunde de lume Și se vaită, pentru că și-a pierdut părinții și chipul ei frumos de fată. Tânguirea ei este plină de amărăciune. Noapte de noapte, Cosina și plânge mereu durerea din suflet, Ochii ei sunt tristi și speriați, ca și suflet.